Când ajungem în viața de credință, cum a fost ultimul cuvânt din cântare, până la sfârșitul vieții mi-a simțit privirea spre cuvânt, spre legile tale, poruncile tale. Ăsta este omul care, cu adevărat, se va bucura de Harul Mântuirii. Pentru că Domnul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 și nu îl liniștește, nu te teme Avrean. Eu sunt scut, adică apărător și, în același timp, răsplată, adică nu cumva să slucească ochii la bogățiile acestor neamuri, alipindu ți inima de ele, așa cum s-a întâmplat cu inima lui Lot, care, văzând viața celor din Sodoma, un oraș prosper, un oraș înfloritor, un oraș care atrăgea privirile oricui. Pentru părinții Avram, să o dau, nu însemna nimic. El a avut o chemare. Chemarea lui era țara pe care i-a spus-o: Îți voi, da țara canalului. Și spre această țară, el își avea gândul și privirea îndreptată în fiecare zi. Dar avea nevoie de o încredințare. Că nu i se va întâmpla nimic în călătoria lui, printre popoare păgâne, ca străin fără nicio armată după el care să-l păzească. Și Domnul spune: Nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare. Gândul acesta pe care părintele Avram l-a luat de la Domnul l-a făcut să fie liniștit. Nu s-a temut. E gândul pe care.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 că vom pieri pe acolo pe unde ne-a fost dat să trecim. Deci vorbă de așa ceva. Asta înseamnă lucrarea credinței, asta înseamnă umbla prin credință. Doamne ce har! Toți cei care în vremea comunismului dintre biserici au gândit că să poată supravezi biserica sau el cu credința lui sau slujba în care a fost spus și să ne punem bine pe lângă aceștia care dețin puterea pe lângă, pe lângă cei care erau în biserică, în cap, pe lângă stăpânirea care avea autoritatea ca să se aresteze, dar când așa uh, uh, o fisură, ceva care mai târziu, după munca, care o depune în lucru pe care dorește să-și îl facă, se vadă că la urmă se desface în două. Observați? Am avut acum prilejul, cu această ocazie, la această mormântare a Lui cumnatul să întâlnesc pe cineva care, care v va mai povestit. Eram așa, o inimă și un suflet în Domnul. Eram, în sfârșit, multe, multe, am să spun, lucruri foarte bune, bune. A văzut minuni, a trăit într-o adunare evanghelică, în sfârșit, dar... Când a venit, ce-a venit, nu vreau iarăși, mă, mă opresc la multe cuvinte, să știți, pentru că sunt unei care nu prea pot să ne înțeleagă. Și îi s-a luat picioarele, așa cum se întâmplă în lumea păsărilor, când apare o molimă, vezi că o logesc. Cam așa s-a întâmplat și la noi în lucrare. Și... L-am avut acum, l-am întâlnit și, sigur, m-am bucurat foarte mult, pentru că era vorba de un trecut frumos pe care noi cândva l-am trăit împreună. Și, pe lângă alte cuvinte care am discutat, l-am întrebat și cu prielă la carte, care i-am trimis și lui o carte, și zic, ai vrea să-ți mai dau, poate mai e cineva care-i dorește? Și foarte interesant, și oamenii nu-și dau seama cum pot duhurile străine să fie cunoscute. Și oul stăpâne din astfel de duh, fără să fie conștient, îl descoperă pe duh. Când i-am vorbit, așa a aruncat o privire țântă, fratele este aici și-o m-a privit, nu! Nu! De câte ori a zis nu? De trei. De trei ori. Dar nu el a vorbit, nu, nu, gura a vorbit, că când m-a privit și când a rosit cuvinte, l-am văzut pe acel duh străin care l-a dus pe o altă cale decât pe calea Evangheliei. Și el, nu! O, deja m-a privit. Cu ochii, așa pe care i-a mai vorbit v mai spus eu despre cu ce oci m-a văzut. Iubiții mei, frați și surori, m-am uitat așa cu milă și am zis, este cu neputință pentru oamenii care s-au abătut de la adevăr să mai fie readuși iarăși din nou la credință. Așa cum arată Apostolul Pavel în Galaten. Pentru că ei restricnesc a doua oară este scris în Scriptură pentru cei care au gustat cândva că bun este Domnul, că acolo bine vorbește clar, și care totuși se întorc înapoi la lege, la formalismul ăsta, așa cum este el. Am tăcut, dar a fost de la Domnul, ca să mă încredințeze Domnul, pentru că în mintea noastră tot mai stă gândul asupra unora, că poate va mai fi vreo speranță, fără pocăință nu se mai poate nimic în îndrepta, dar pocăința înseamnă să recunoști greșeala făcută. Dacă nu o recunoști, înseamnă că de pocăit încă nu te... Ca să te poți preface, da, o poți, dar asta nu înseamnă har, ci înseamnă singur să te amăgești, pentru că te preface că înțelegi că ești cu adevărul și, de fapt, inima se este tot spre altceva, Iată, muncește o viață întreagă, te trudești așa cu post cu rugări, că oamenii acești de care vorbesc acum nu pot să spun că e lume. Nu, dar momentul care l-am avut acum cu omul acesta, Dumnezeu a fost acel care a vorbit. Fisura din lesbida de piatră în care el și-a făcut o lucrare, nu? El nu și-a dat seama că având două feluri de a înțelege, adică două feluri de a înțelege, mai bine spus, când tu ai primit cuvântul Evanghelie la început, ți-ai pus întrebarea că la acest cuvânt nu mai nimic de adăugat, nici de scăzut? Și când unii vin și nu că abia acum cunosc adevărul sau abia acum și tot cu, caută să justifice abaterea, plecarea, și dintre noi, a mai plecat chiar nu de știți cine? Și caută orice cale să-și justifice de ce ar trebui să plece. Ce înseamnă acest lucru? Pentru că în mintea acestor ființe a existat o fisură și când a venit un moment haideți, parcă mi-e greu să spun tot adevărul, n-a fost doar și erot tot la fel? Nu spune Scriptura despre el cum l-a ascultat pe Ioan Botezătorul cu plăcere? Dar n-a luat seama la fisură. În ce consta fisura? Fisura consta în faptul că cuvintele lui Ioan era cuvinte de chemare la Dumnezeu să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și pe de altă parte era și uh, și frumoasa lui femeie. Știți cum e scris? Nu spun mai departe. Și în mintea lui era două căi, una și alta. Dar ce spune Scriptura? Când a venit un prilej potrivit, nu? Nimerit, s-a întâmplat și s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat și cu mulți din frații noștri care au plecat și s-au dus. Pentru că nu au avut în mintea și în inima lor și asta o spun de la cel de sus și până la cel din urmă. Căci dacă aș avut în vedere ceea ce Dumnezeu Tatăl a făcut pentru noi pentru nimic în lume nu s-ar fi depărtat de Evanghelie. Chiar dacă i a fi costat viața, cât am învățat noi oare de la Mardoheu, nu numai viața lui a fost pusă în pericol atunci când satana prin Haman a căutat să-l nimicească nu numai pe el, ci întregului neam. Și Mardoheu chiar și așa nu numai el, viața lui era în pericol, ci era în pericol întregului neam care se găsea într-o țară străină. Și pare, pare a fi înțelet lucru să se pune mai bineșor pe lângă Haman ca să vorbească, să supraviețuiască și ei, că sunt ca niște... N-a fost oare greșeala asta și la noi? Ne punem bine ca să putem să supraveseim, să putem merge mai departe. Da? Ce credință poate fi asta? Ce credință, uitați-vă la ce au ajuns. Acela a mărturisit. Mi-a cerut un deget. Și mi-a luat mâna toată. Păi ăsta asta înseamnă păcatul. Îi dai un deget, pe ăsta zice, mai, mai, o las și eu pus așa, că se pot să fac treaba. Să-ți faci treaba. Cu cine să-ți faci treaba? Cu dracul. De câte ori nu suntem mai puși în situația asta, ca și în familie? De ce oare suntem uriți de toți? Mântuitorul a spus și din pricina mea vezi fi de toți oameni. Un om care trăiește adevărul, care își are în vedere întotdeauna ceea ce știe că este Dumnezeu Tatăl pentru el, când vorbesc acest cuvânt, ceea ce știu că este Dumnezeu Tatăl pentru mine, am în vedere ceea ce Iisus Domnul a spus. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dacă eu spun în mine, în inima mea, că Dumnezeu îmi este de ajuns, de ajuns să fie și în mărturisirea care o fac și în viața care o trăiesc. Nu una spun și alta sunt. De aceea să învățăm să mergem pe urmele Mântuitorului, să mergem pe urmele celor care a știut să asculte. Și nu, eu ascult numai de Cuvântul lui Dumnezeu. Bun, dar prin cine îți vine Cuvântul lui Dumnezeu? Îți vine așa, auzi tu un glas vorbindu de sus, ai o vedere că tot se va, că nu, că mie, domnul așa mi-a vorbit. Altul spune și nu, eu sunt încredințat, că sunt e mai lasă-mă, tu, te tu, lasă-mă pe mine. El ascultă Ce ascultare poate fi asta? S-a vorbit înainte de rugăciune despre potrivirea Duhului între David și preotul care i și a cerut pâinea. E așa? Asta? Au fost ei amândoi în același gând? Întrebare, de ce oare nu este părtășie în familia noastră sau în biserica noastră cu toate sufletele? Pentru că dacă am avea același gând prin Duhul lui Hristos, ce spun Scripturile, ar exista și părtășie, ar exista și armonie, ar exista și pace, și har, și toate binecuvântările lui Dumnezeu ar fi peste familia noastră, peste biserica noastră, nu spune oare Scriptura despre prima biserică care toți era o inimă, un suflet și un gând și ce s-a întâmplat când ucenicii le-au povestit cele întâmplate, cum știți povestea cu Ologul, și s-au bucurat că Domnul, în sfârșit, i-a adus iarăși în mijlocul lor, au dat slavă lui Dumnezeu și pe când se ruga, zice, pământul s-a cutremurat și tot s-a umplut de Duhul Sfânt. Ne punem întrebarea, trăim noi această putere a lui Dumnezeu? Cunoaștem noi această viață din Dumnezeu? Când vorbim despre viața din Dumnezeu, vă rog foarte mult, nu căutați să asemănați viața din Dumnezeu cu ce vedeți la cei religioși de afară, care gândind cu ce se îmbracă sau ce își pune pe masă viața cu Dumnezeu. E foarte interesant să ai această înțelegere. Nu numai în lumea de afară există felul să de a gândi că viața din Dumnezeu e, e așa cum v-am povestit de atâtea ori cu acei oameni care dacă în castronul lui, în foamea aia grozavă, găseau o jumară nu mai mânca sănără Pe Păi îmi pun întrebarea acea ființă care a venit cu această reformă în învățătura lor sanitară era de la Dumnezeu când atâți au trebuit să moară în urma acelei prostii, căci nu pot numi altfel aceste învățături. Căci după Scripturi, Domnul Iisus spune Scriptura, tot ce îi se punea dinainte, El mânca. Biblia este, scrie spune, mergeți undeva, mâncați din tot ce vi se pune dinainte, în alt loc, de tot ce se vinde pe piață. Nu, eu vin, o fac mai prea sfântul decât ce a spus Domnul, decât ce-a spus apostolul, nu, uite, a, și vin cu legea și te, te leagă și te feri, așa te, te înlânsuiești în tot felul de păreri omenești și face din tine un nenorocit. Ochii mei au văzut aceste lucruri, cât bătaie, cât chin și câtă suferință a adus acele învățături în reforma pe care a vrut să o facă în cultul lor. Dar nu numai acolo și numai la ei, în toate biserice apare cum a fost cuvântul nect de rugăciune. Vrăjmașul este cel care se folosește de cuvinte scripturii și să aplică o lege de tai la inimă. O, Doamne, ce har este să poți să ai această lumină. Iubește-l pe Domnul. Simți tu în Sufletul tău. Bucuria când citești un cuvânt, că îți Sufletul de bucurie. Când te așezi pe genunchi și i slavă lui Dumnezeu, simți tu acea plăcere, acea odihnă, acea mângâiere, încât n-ai mai vrea să te ridici de pe genunchi. Iubiții mei, frate, asta e viața din Dumnezeu. Eu o viață de pace, o viață de odihnă, e o viață de mulțumire. Nu te întreb tu singur când la orice ai ceva de spus și ești nemulțumit, întreabăte ce duh poate fi asta în tine. O, doamne, Dumnezeule, cât de ori mai pot fi acele suflete care nu știu să umble prin credință, care nu știu ce înseamnă bucuria mântuirii care este Hristos în noi. iubește pe El și El te va învăța și cât să mănânci și ce trebuie, și ce haine să porți și cum trebuie să o poți. Și când salută pe cineva, și privirea când ți-o spre cineva, nu tu vei fi cel care vei trăi această viață, ci Hristosul care este în tine, dragă. El va fi și în ochii tăi, El va fi și pe limba ta. Cuvintele rostite nu vor fi venind de aspidă și mere în lapte, cum spune cuvântul, încântarea cântărilor. Când vorba ta provoacă iritație, ceva care scormonește, ceva care scoate la lumină și nu ar trebui. întreabă de ce duh ia în tine? Să învățăm, suntem o adunare evanghelică, să fie limpede. Și dacă e așa, prin Harul Lui Dumnezeu, îl rugăm pe Domnul ca este în mijlocul nostru să facă din noi suflete vrednece de slava la care suntem chemați de El vrednici de acel har pe care cu toți ne-l dorim, răpirea pe care toți creștinii o așteaptă. Dacă cu adevărat dorim, bineînțeles, dacă îmi place viața de, din Dumnezeu care o văd în Sfânta Scriptură, dacă Biblia, cartea asta pentru mine este comoara, e sufletul și este viața mea, e cuvântul, e zestrea, e cuvântul în care sunt cuprinse toate făgăduințele lui Dumnezeu. Mă întreb cât de fericit pot eu să fiu când știu un copil de om bogat, când tatăl e aproape de moarte, lasă toată averea în acte și copilul rămâne cu acele acte în care este prevăzută toată averea Tatălui rămâne ca parte de moștenire pentru copilul care urmează după el să trăiască. Avem noi, prin Duhul Sfânt, acest act de moștenire. Ne punem întrebarea, haideți să auzim, iertați-mă că am rămas jos așa numai. Deci, acest neam, dar Domnul îl arată, îl definește cine și ce este. Știți cum îl numește, da? Stricat. Cum? Stricat. Și? Stricat. Preacurvar. Ce înseamnă preacurvar? S-a vorbit mai înainte despre cele două feluri de a fi. Despre cele care la mijloc există o fisură. ochi li era. Și la Dumnezeu dar îl era și la ceea ce ei își voiau după poftele lor. Iubiții mei, fras. cere un semn, și acest neam prea curvar și stricat, un semn, adică un semn cât e de adevărat că Dumnezeu ne iubește. Pentru că totdeauna zice, ce ne faci ca să știm că ești de la Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește. Și Isus a făcut atâtea semne cât nimeni altul n-a făcut. Nu li se va da un alt semn decât ce? Semnul prorocui Cei religioși, e foarte interesant, care nu cunosc pe Domnul Isus, vorbește scriptura la sfârșitul vremurilor, când Domnul își va termina lucrarea, când Domnul Isus va veni în slavă, zice și se va arăta semnul Fiul Omului. Și mult gândesc că e vorba de o cruce. Acolo e vorba de o cruce, domnul, Acolo e vorba de El, Iisus, pe care lumea nu l-a vrut, Domnule. Că așa a spus Domnul Iudeilor, li se va da semnul prorocului Iona, adică moartea și învierea lui Iisus este semnul, dovada, la care și noi trebuie să luăm seama, cea mai puternică din partea lui Dumnezeu că ne iubește. Și dracul tocmai acest lucru vrea să-l ascundă dinaintea ochiului omului. Să rămână la o formă de evlavie, să rămână la un lucru care, așa, se bășbe în întuneric până pieri, până se duce în mormânt. Să nu vadă, cum spune Apostolul Pavel, strălucind pe fața lui Isus Hristos ce să strălucească? Evanghelia care este ce? Chipul lui Dumnezeu. Adică ea este aceea care ți-l arată pe Tatăl în toată frumusețea iubirii lui față de tine. Și acest lucru satan totdeauna caută să-l acopere, să nu ai această încredere că el atât de mult te iubește. Ne întrebăm, simțim noi în sufletele noastre această flacăre divină, acest izvor de viață, această lumină care vine de la Tatăl că ne încălzește întreaga noastră ființă în acest întuneric, în lumea asta de păcat, în trupul acesta chiar de păcat. Simțim noi în sufletele noastre această bucurie, de aceea, frații mei, să căutăm să-L iubim pe Domnul. Cuvânt care l-am mai spus de multe ori în adunare, mântuirea se capătă prin credință dar credința, să știți că este pusă la probă. Și proba uh, unei credință, dacă credința poate să treacă proba, ceea ce o face pe credință să treacă, este proba de foc, este iubirea. Dacă se pusește iubirea, credința cade, dragă. Cade. Te vizi pe ea, dar Cade. revin la cuvânt de mai înainte. Dumnezeu l-a iubit pe Avram, l-a săpotit prieten în momentul când a crezut ce i s-a spus. Dar Domnul nu rămâne cu atâta numai. Lucrează mai departe în viața lui Avram, vede și un copil și când copilul era vorba aia la o vârstă de 90 și 20 de ani, o floare, zice Avram. Pe Isaac, pe fiul tău, singurul fiu pe care îl iubești, mi aduci ca jertfă. Ce ziceți? Dacă Avream nu l a fi iubit pe Dumnezeu, ar fi putut să-L asculte? Are... Doamne, iartă-mă, dar asta nu o pot face. iartă nu, te rog foarte mult, înțelege-mă că și eu, sunt un om și tu știi cât de mult am dorit să am și un copil, am atât avere mi dat, nu am să mor cuile toate și dacă tu mi-l înseamnă că munca mea de o viață nu a dus numai E așa să ce anume l-a determinat pe Avram să-l asculte? A fost oare numai credința? Era această iubire dragă. I-a plăcut de Dumnezeu. I se descoperise Dumnezeu într-un chip atât de fericit și părintele Avram era așa de încântat și când i s-a spus, da, dacă așa e, bine. Și l-a adus. Ce-a mărtursit Domnul pe munte când Avram era cu cuțitul în mână Ia, asta este încercarea. Ea vine până la clipa în care, până la clipa, vă rog, notați bine, cei care suntem pentru împărăsirea lui Dumnezeu, proba de foc vine până la momentul ultim, când urmează cuțitul să se înfigă în tine. Și deodată auzi cuvântul: oprește N A oprește-te. N-a fost doar același lucru și pentru Mardocheu. Spânzărătoarea era ridicată. Haman s-a dus să-l ceară să-l spânzure. Întrebarea se pune cum o fi dormit acest Mardocheu în noaptea când știa că spânzărătoarea e pentru el. Și a doua zi Haman este poftit de împărăteasă la masă împreună cu împăratul? Știa ce avea să-l aștepte? Sigur că știa. Întrebarea Ce anume l-a făcut pe Mardocheu să rămână statornic Aici este întrebarea, avem noi tăria acestei credințe pe care ne-o dă iubirea, vă rog, notați bine, pentru că îl iubesc. Și Domnul așa mărturisit lui Avram pe munte, Avrami, Avrami, deci un glas i-a vorbit din ce? nu fă niciun rău copilul, nu te atinge. Și îngerul i-a vorbit, deci acum cunosc, nu spune cuvântul așa? că te tem de Dumnezeu și că pentru mine, pentru El, n-ai cruzat nici chiar pe unicul tău fiu. De aceea, nu sunt El acolo, acele mari binecuvântări au venit, nu atunci, i s-a spus și atunci, dar acum, la urmă, de aceea te voi binecuvânta și arată câte și câte și arată ce va fi acest Isac pe care îl a ca jertfă. În el vei avea o sămânță ca stelele cerului. Dacă ai putut să îmi dai un copil mie, e, pentru că ai putut să faci acest lucru, eu îți voi da la rândul meu, nu 1, nu 10, nu 100. L-a scos afară numără stelele. Dacă poți. Deci așa va fi și sămânța ta. Cât putem noi cu mintea noastră, așa cât este ea, luminată de Duhul Sfânt, să putem cuprinde iubirea nemărginită a lui Dumnezeu față de noi. A dat un copil și primește în schimb cât? Uitați-vă, și nu ură dacă poți. Și așa va fi și semânța ta. Iubiții mei, frati și surori, vă rog, câtă pricepere avem noi când citim astfel de cuvinte în Sfânta Scriptură că e pentru noi, dragă, cuvinte care sunt spuse acolo e pentru noi, nu numai pentru Abraham. Da. De ce credeți cum am spus și repet iar de nou, că David juca din răsputere. putea mica, fica lui Saul, fica lui Saul, pe păi spune mult lucrul ăsta, pe păi cine a fost tatăl ei, Pe păi cum iese vița și rămână Era omul care, am vorbit, cu două fese, și pentru Dumnezeu, dar și pentru turmele care le-a adus, care trebuia să fie nimicite. Cum sunt acești N-am un alt cuvânt pentru aceste ființe care merg pe două căi, care vor și așa și așa. Un saul, un laș care a tremurat în fața lui Goliat și avea pretenția, după ce David a câștigat biruința, să-i s ducă lui lauda, nu lui David. Ăștia sunt mișei care vor să stăpânească în lume. Biblia vorbește că cel nelegit nu știe de rușine. N-au rușine, n-au un gând curat, n-au niciun fel de respect față de cei care slujesc lui Dumnezeu. Biblia îi numește secături. De aceea căutați, iubiții mei, frați și surori, așa cum ne învasă apostolul Pavel când zice să fim sănătoși în credință. Un om sănătos în credință este omul care are în vedere ce spun Scripturile. Și când viața mea se mărginește la cuvânt, atunci voi căuta părtășia cu Dumnezeu, dar și părtășia cu cei ce sunt al lui Dumnezeu. Voi căuta una. adunarea. Ce este de fapt adunarea? Este locul, este casa, e familia, e, acel, e acea oază în pustiul acestei luni, unde sunt, cum citim despre Izrael, despre locul unde a tăbărât într-un loc, unde se găseau cele două și izvoare, unde se găseau cei șapte de finici, găsește aici apa răcoritoare al Cuvântului lui Dumnezeu și găsește aici suflete dragi și scumpe finici, la umbra cărora, te poți simți bine, adică în părtășia, în prietenia cu ei, dragă. Asta înseamnă finicea cei din pustiu. După ce se adăpau din izvoarele care curgeau, după ce se așeza frumos la umbra acestora și se odihneau în mijlocul pustiului. Doamne, aceste icoane pe care noi le avem în Scriptură pentru noi sunt prileji de învățătură și de bucurie și de mângâiere în călătoria noastră pe care o avem de făcut prin această lume. De aceea, Domnul care este aici cu noi, să ne facă El parte de această slavă. Dar, repet din nou, să nu uităm ce i s-a spus lui Abraham l-a încercat și bine a făcut. Sara n-a știut nimic de toate astea. Abia după ce s-a întors, a povestit tot ce s-a întâmplat. și s-ar fi întâmplat dacă i-ar fi spus înainte? Ce ziceți? Ar fi a ajuns a Vreau să împlinească porunca lui Dumnezeu? Cred că și în viața noastră trebuie să învățăm. Sunt slujbe în lucrarea lui Dumnezeu. Ai o cămare din partea Domnului, dar dacă ți le faci cunoscut, celor care nu te înțeleg vei avea probleme, să știi vei avea probleme cu ei. E bine să taci și să-ți faci slujba. După ce s-a făcut slujba, tu poți să povestești. Iar dacă nu mai ajungi să povestești, va povesti trecutul pe care l-ai cu Dumnezeu și atunci vor vedea cei care au rămas în urmă și vor recunoaște și vor recunoaște atunci că a avut în mijlocul lor, cum spun undeva în Vechiul Testament, că în mijlocul vostru este totuși un proroc prin care Dumnezeu tot ne vorbește. Iar cei care au în ei un duc de răzvrătire, nu, e omul care vorbește. Dacă e așa, cuvintele în adunare pentru astfel de suflete nu sunt niciodată cuvintele lui Dumnezeu și că apoi a vorbit cu tare, a vorbit ăla, ă, și el vorbește. Întreabă-te, cu ce te duci tu acasă? dacă este cuvintele unui om. O, ce înțelep mai poți fi atunci când poți să faci deosebirea. Dacă Evanghelia este vestită prin Duhul Sfânt de un om, bucură-te, e cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune galatenilor când le-a vorbit în abaterea care a avut loc, când prima dată le-a vestit cuvântul și m-a primit ca pe un înger, ca pe un însuși Hristos și spune cuvântul și unde vă este bucuria voastră de altă dată? Atunci când l-a în felul ăsta, știa, ca și cei din casa lui Corneliu, care nu demult s-a vorbit, când Îngerul i-a spus cheamul pe Petru și știau sigur că acest Petru va aduce cu el cuvintele lui Dumnezeu. Și toți cei care au umplut casa lui Corneliu cuvintele lui Petru, toate au mers la inima lor. Când Petru și-a terminat cuvântul, cuvântul spune că Duhul Sfânt în. Limb de foc, acobori peste toți ce erau în casă, motivul, de ce a fost așa? Pentru că toți cei care erau în casă lui Corneliu știau că cuvântul rostit de Petru era ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie luat cuvântul în adunare. Dacă îl luăm așa, ferice de noi. Dar dacă rămâi la părerile tale și rămâi, și rămâi tot în mlaștina în care te-ai născut din cine te-ai născut sau unde ai crescut, în ce formă de religie, n-ai să știi niciodată ce este ce a spus prorocul când a zis Domnul este stânca mea, El este mântuirea mea, El este turnul meu de scăpare, El este lumina și viața sufletului meu. Dumnezeu care este aici cu noi, să fie El acel care prin ființa Lui, prin cuvântul Lui, prin Duhul Lui să ne umple inimile la toți, ca bucuria noastră a tuturor să fie de plină. Amin.